Може, позривані мости? Ні, я вас ніяк не пущу. А до того вам треба оглянути Марійку. Я така неспокійна, це ж ціла моя родина, більше нікого не маю. Ваша правда, пані, я тільки скочу на приходство і зараз вертаю. Будьте певні, що здоров'я панни Марії і мені близько лежить на серці. Це ніби моя внучка. Одинока, бо її не маю. Так сказати, духова внучка, донька мого ученика. Отже, до побачення. Як вернусь, щоб ви спали? бо як ні, то поїду додому і не покажуся. Того я не боюся. Не будьте такі певні, ласкава пані, ми також маємо свої примхи. Ми – старі кавалери. І вибіг, як молодець. Рафиня сіла на своє улюблене місце і вдивилася в лампу. Від неї падало червонаве світло на портрети предків, горді, безжурень, самовдоволені. І чомусь тії предки здалися їй далекими, ніби чужими? Чомусь почувала вона себе ближчою до доктора? Про Марійку навіть не згадуючи, до Хмелинського, до Стефана з приходства, навіть до тої вирятованої дитини в колисці. Чому? – питала себе. І нагадку прийшло їй, що це робить життя. Спільне нещастя, спільна небезпека, яку вони пережили нині, зблизила їх до неї? Чи так на краще? Невже ж люди не близькі собі, невже ж усіх їх не чекає те саме? Скорша або пізніша смерть? Невже ж не мусять вони боротися з природою і з долею своєю за кожну хвилину існування? Чого ж тоді відчужуватися, копати рови всіляких упереджень, класових та інших різниць? Коли не маємо відваги послухати Христа, котрий казав «Роздай іміння своє за мною ступай», так по крайній мірі будуймо якісь містки над тими ровами – щоб одні наближалися до других, бо краще так, ніж щоб ті рови мали наповнитися трупами, по котрих покривджені, як оця повіння, не кинуться на своїх кривдників, все одно дійсних чи тільки уявлених. Краще, краще, щоб тільки не було запізно. І вона рішила зараз таки завтра видати із своїх лісів стільки треба буде дерева на відбудову знищеного огнем і водою села. Рішила пустити худобу пошкодованих на двірське пасовисько, дати сіно на земівлю і зерно на обсів, бо інакше не мали би спокою, бо невже ж може бути спокійним той, у кого неспокійна совість. Дитиною займеться, зокрема. Пішла її до школи. Вивінує, хто зна, що виросте з тої дитини, може, якраз якийсь великий чоловік більший від усіх тих самовпевнених і гордих панів і пань, що так здивовано дивляться на неї з портретів. Не пізнають її, цураються, може, готують проклінну її голову. Нехай проклін життя сильніший від прокльону смерти, а вони вмерли фізично і морально, крім її батька. Глянула на батьків портрет І здавалося їй, що він усміхається Читаючи її думки Що киває головою до неї Так, так Добрий, добрий батько Тільки слабий Може тому, що надто добрий Добрі, інтелігентні люди Звичайно м'які За м'які, щоб рішитися на якийсь бій Хоч би навіть і своїм окруженням В котрім вони грають першу роль Для святого спокою Зрікаються власного щастя бо нема більш щасливих людей, як ті, котрим судилося свої добрі наміри перевести в діло. І таких добрих людей кругом неї було так багато, добрих і м'яких, нерішучих, котрі бояться навіть своїх власних жінок, через те і діється не так, як треба, а що воно так, нема ніякого сумніву. Ми ж напливовий елемент, думала собі графиня, ми острів на чужім океані, надійде повінь, і цей острів змете а повінься таки колись надійде, бо хмари збираються не віднині, і буря наглядає від сходу так, як нині. Буря приходить некликано і несподівано вночі, і буйна уява графині почала малювати страшні картини тої близької бурі. До кого ж вона притулиться тоді? Розгукана стихія забуває про все. Пригадала собі, як було під час Мазурської різні. Як же це? питався один дідич своїх селян. Ви будете мене різати, а я ж був для вас такий добрий. Ні, відповіли селяни. Ми вас різати не будемо. Це зроблять люди з другого села. Страшно, господи, як страшно. Треба щось робити, треба усунути причину катаклізму. Але як? Почула себе безрадною і неприготованою до діла.